Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Sändningarna kan du också över internet då går du in på www.kommunist.se Vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti så är det enklast att leta upp informationen på www.skp.se Där finns kontaktinformation runt om i landet. Där finner du också länkar till vårt bokförlag fram och där är länkar till vår tidning Den är en läsvärd tidning. Passa på att den där på internet eller så kan du också över internet beställa en prenumeration på pappersutgåvan. Men vill du ha kontakt med oss här nere så kommer du naturligtvis till vår partilokal som vi har i på Malmö på södra Förståsgatan 132. Den ligger ända uppe vid Dalaplan. Där har burlovskommunisterna lokalt tillsammans med Malmö kommunisterna. Och där är det är öppet onsdagar och torsdagar mellan 1921. och 21. Eller så kan du ringa vårt telefonnummer 040 611 8882. Så kan vi bestämma en annan tid. Jag vill som är i studion, är som vanligt Viktor och Jan. Av ansvarig utgivare för programmet det är Rikar Steinberg. Har du frågor att ställa till oss eller vill vara med och diskutera någonting av det vi tar upp i dagens program? så är du välkommen att ringa in till studion på telefonnummer 040 437 eller 040 43 Dagens program ska vi handla som vanligt ska vi börja lite med arbetslösheten och de problemen kring den Vi ska diskutera lite om bostäder sen också, därför, med anledning av den ockupationsfestivalen som var i Lund förra helgen det är ju inte, ockupationsfestivalen var ju inte berör egentligen inte bara Lund utan det är ju samma problem som finns runt om i regionen om alltså att det saknas bostäder vi ska också ta upp lite, fortsätta prata om EU och det förestående EU-valet och sen hade vi tänkt att ta upp en som fyller 50 år eller ett 50-årsjubileum Egentligen. och det är 50 år sedan kubanska revolutionen, där vi tänkte att prata om på i slutet nu när vi med arbetslösa så fortsätter arbetslösheten att stiga och nu är den uppe ja, ungefär, alltså det blir inte många tusen var vecka, men fler och fler blir arbetslösa och det är ju allvarligt i stund och helt nu har med de försämringar som har skett i a -kassan. och nu många börjar många och nå den så kallade tredje fasen eh, i jobb och utvecklingsgarrantid. Den skulle ju få en hel del trätt i kraft redan i våras men då kunde ju inte Försäkringskassan överföra de filerna för det är... Eh, Alltså det är Försäkringskassan som står för det så kallade aktivitetsstödet. Och det är de som håller koll på hur många dagar som det är. Nu får man ju ha sån aktivitetsstöd i 450 dagar. Och när man har nått det så ska man gå in i så kallad tredje fasen. Där man ska göra något nytt få jobb alltså det ska vara ett varaktigt samhällsnyttig sysselsättning som regeringen säger och jag vet inte exakt vad det innebär naturligtvis men nu är det många som har nått den gränsen en del har gått över den på grund av just att de inte kunde överföra datafiler så det kunde ju varit lite jobb på arbetsmedlingen och försökningskassan för de som kan sånt för det verkar ju rätt egendomligt att man behöver en 3-4 månader på sig för att överföra några datafiler men eh, det innebär ändå att eh, nu står det ungefär 4,5 tusen människor som har som närmar sig gränsen som då ska ut och göra något varaktigt samhällsnytt i sysselsättningen nu håller man på att undersöka vad det ska vara för det, det har man inte riktigt klart för sig vad det ska vara och det kan ju naturligtvis inte vara något sånt jobb som sparkar ut andra kommunalanställda eller det kan det vara för om man ser på de nedskärningar som har skett nu alltså, vi pratar mycket om nedskärningarna i det privata näringslivet men faktiskt är det så att kommunerna har sparkat iväg fler än vad de privatanställda. Och det blir kanske där de kommer in nu, de som har så kallat utförsäkrade och ska gå och jobba för så kallat aktivitetsstödet. Alltså 65 av den ursprungliga lönen. Det är kanske där de får jobb. Vi kan säga att nu har man alltså på några några säga de senaste tio åren har man lyckats förra oss tillbaka till vad som de flesta som är riktigt tillräckligt gamla kommer ihåg från 30-talets kris det var ju när folk fick ut och huga sten och allt möjligt. Det ansågs ju också samhällsnyttet och våraktigt samhällsnyttet arbete. Och det har man nu fört tillbaka kassan för det innebär det innebär ju någon form av alltså, jag vill inte kalla det tvångsarbete, men, men det blir ett arbete som då ska ...utföras till en icke-lön. Alltså, man, ja, man får ju det där bidraget, 65 procent. Men det innebär ju alltså att man inte har en avtalsenlig lön. Man behandlas inte som en... Man omfattas inte heller av samma arbetstidsregler och arbetsskyddslagar som om man har en anställning utan det blir ett tredje, fjärde klassens arbete som man tvingas att utföra för att kunna få den där utvecklingsbidraget. och det är ju naturligtvis förödande för svenska arbetarklass att har gått tillbaka så långt det blir ju intressant att se hur de gör när det, när det gäller pensionsuppräkningar så här grejer också för att det är ju trots allt ett bidrag i sådana fall, och det är ju ingen lön då, då går man då arbeta med det här kanske ett eller två år så är det som man egentligen har man har arbetat för sina egna pengar samtidigt att du inte får betalt för det heller när det gäller pensioner men det stämmer ju som du säger det, det, är, ju, det är ju en form av att göra enorma besparingar egentligen, man tvingar ju folk till att arbeta för pengar som de har rätt till. Alltså, för det första så tycker jag att ju, ju aldrig kalla sådana här saker egentligen bidrag, även om jag kallar det så nu precis, för det är ändå någonting som vi alla solidariskt har betalat skatt för. Det är ju självklart att man har ju rätten till att utnyttja A kassa och vad det nu är, är för något socialbidrag, eller nu när man inte har någon inkomst. Men på något sätt har man ju, alltså man har ju alltid från höger sida har man ju alltid velat få det från någon, någon form av bidrag. Att man, man har det på grund av att man låter sig arbetarklassen blir allt för du får inte desperat om man har för mycket sådana här saker därför ska man eh, på något sätt få dem uthundrade. Men det som är ju ännu mer allvarligt ju, är ju att den där så kallade vänstern idag. Ombrepper också. Där. Socialdemokraterna har tillsatt en sån där arbetsgrupp som ska serva eh, just de här frågorna. De har gått ut och sagt att man behöver moderniseras. Det är ett väldigt populärt ord när man eh, får använda när man ska göra reaktionära, ta reaktionära beslut i vissa frågor och då har man ju mer eller mindre kommit fram egentligen till att man vill behålla ju de vanliga regeringens inriktning i det här man ska utöka dagarna bara men själva sättet och hur den ska fungera ska vara precis likadant så där är egentligen ingen skillnad i dem när det gäller det här Nej men som sagt var det innebär så förmodligen en hel del kommunala jobb det, och, och det behövs ju naturligtvis men vi tycker ju naturligtvis att de jobben ska utföras från en riktig lön det, det är ju skattepliktet det är så kallade aktivitetsstödet och i med det skattepliktet så är det pensionskunden så, men, men det är ju ändå 65% av inkomsten så det blir ju inte någon särskilt stora eh, pensionspengar på det och jag vet inte om pensionen är ungefär 50% av lönen så, så kan man själv räkna ut vad pensionerna kommer att hamna på för de som tvingas leva på det länge och det är ju inte så att det är lite folk nästan 30% av ungdomarna under 26 år är arbetslösa och, och det där är ju klart andra som säger oss är arbetslösa. Men bland den gruppen mellan 18 och 26 år- så är arbetslösheten nästan 30%. procent Och det är naturligtvis förödande för dem. Dels får de ju inga möjligheter till- att skaffa sig ett ordentligt liv. De har inga möjligheter egentligen till att- köpa en lägenhet eller hyra en lägenhet Eller för har man ingen inkomst- så är det inte många höjresvärda som vill- höja eh, ut igen. De kommunala har sagt att de ska göra det ändå för de räknar alltså människor som behöver då kanske ha ett socialbidrag. Det ska räknas som lön också. Men allvarligt är ju naturligtvis de nedskärningarna som sker i kommunerna nu på grund av den så kallade krisen, kapitalets kris som det är. Alltså alla pengar går ut till att bankernas spekulationer kapitalisternas spekulationer då får man sköra ner då blir det inte pengar till kommuner då blir det inte pengar till sjukvård, skola och barnomsorg de nedskärningarna i kommunerna just nu är de större än vad det var då i början på 90-talet när det försvann många jobb inom kommunerna i samband med den krisen där försvann nästan 300 000 jobb. Nedskärningstakten idag i kommunerna är högre än vad den var då någon gång. Där har alltså bara på det första kvartalet i år försvunnit 22 000 offentliga jobb. Alltså i offentlig sektor har de minskat antalet anställda. 20 000 i kommunerna, 2 000 i landstingen. Och det kommer naturligtvis eh, till att slå särskilt hårt med skolan där man har börjat eh, redan förra året att skära ner. Men som nu intensifieras. Det blir större och större klasser och svårare och svårare då och naturligtvis att ge barn och ungdomar en möjlighet till god skolgång. Och vi märker det tydligt här med oss inom sjukvården och sånt. Nu är det så kallat vårdvalet. Det innebär naturligtvis inte att det har blivit lättare att komma till en doktor eller på något vis. Hela tiden är det omorganiseringar för att man ska kunna lyfta över profeter till de privata. Än så länge har man ju förvägat eller säger att de privata inte ska få vara med i det där så kallat Vårdval. Men det kommer ju naturligtvis snart. Och förmodligen är det så att man kommer till att skylla på ett direktiv, direktiv från EU som säger att allt som kan utföras privat ska vara i, i princip privat. Och då har man med det här vårdvalet bedat upp för en gigantisk överföring av samhälliga skattepengar och samhälliga tillgångar till det privata näringslivet. Radio kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och svensk kommunistiska ungdomsförbund Vi som är i studion är Viktor och Jan i studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71 ja, Vi pratar om arbetslösheten tidigare och att den kommer till att stiga man räknar med tvåsiffriga belopp år 2012 eller 2011 och, och det är naturligtvis förödande. I synnerhet som nu avkastan har blivit så mycket försämrat. Dels är det är den ju tidsbegränsad till 300 dagar. Sen är det något annat aktivitetsgarantin som sätter in. Och nu sen i tredje fasen var det var det den så kallade... Eh, vad kallar man det för? Alltså det som gör att man ska tvingas jobba som någon form av tredje eh, klassens arbetskraft. Och det har, i samband med det... ...vår man också naturligtvis ha nämnt sjukskrivningarna... ...för de är ju nere på rekordlåg nivå. Jag tror det var mindre än hundratusen människor som är eh, sjukskrivna... ...eller ungefär hundratusen människor. Och man tycker det är så berömvärt. Men om vi ser vad som har hänt med de sjukskrivna... ...hur de har behandlat sjukskrivna människor... Så är det ju inte konstigt. Och läkarna är ju egentligen... Jag tycker egentligen att de är väldigt fäga, För de vågar helt enkelt inte sjukskriva. Dels är det ju byråkratiskt och krångligt att sjukskriva en människa idag. För man ska göra väldigt många konstiga utredningar. Men samtidigt så drar de sig för dig besväret. För visst är det så att man inte ska gå och arbeta om man är sjuk. Och det är de många som tvingas till att göra. Om man drar in ersättning för dem, låter ställer dem i arbetslöshetskön istället. Men nu skulle det handla om bostadspolitik. Och det var mycket med anledning av den ockupationsfestival som hölls förra helgen i Lund. Där var vi och delte Viktor och Per Arunathus. Nej och han tyvärr aldrig men eh, vi var ju där ju och eh, vi såg ju och därför blev lite medias rapportering lite märklig också eh, på vissa håll eh, det var ju så att man hade ju, man hade ju först en, en form av samling på stortorget där man spelade lite musik och så och, och sen efteråt så hade en, en grupp eh, sett på sig en massa skyddsgrejer och gick med några tavlor i första ledet som skulle springa in i ett hus då där vår polis hade blockerat en och detta är ändå rätt intressant för man märker väldigt tydligt att Polisen egentligen vill ha konfrontation där. Om de inte hade velat ha då hade de bara ställt bilen framför dörröppningen i så fall så hade ingen kunnat springa in där inne. Ändå så säger de att man inte vill ha konfrontation. Så vad som sker är ju att de har försökt springa in med icke då, och sen så kommer ju såklart polisen och väva loss med sina batonger i en tio minuter. Och då är det ju självklart ju att det, alltså att någon, för det var ju en icke från början. Och då är det självklart att det blir ju lite så att någon till inte om att bli slagen, så någon slänger det, det något, alltså, man puttar lite på polisen så har de rätt att slå på med batonger men uppenbarligen så har demonstranterna inte någon form av rätt att skydda sig. Och vad som skedde var ju att det var, jag tror det slängdes två ölburkar. Jag stod precis där bredvid och du man kanske, jag, jag vet inte, just när de gör de här försöken att springa in så att man ser väldigt tydligt vad som hände. Så att, det var ju egentligen polisen ju som skapade just den här situationen där var det, sen nästa dag kommer att bli lite mer bråk. Ju. Men Alltså det jag tycker ändå är väldigt märkligt är, alltså, för det första så det man gör också ju, förutom att man bankar på demonstranter, det är ju att man faktiskt berövar demonstranterna sin demonstrationsrätt. För sen efteråt så fick man inte lämna platsen utan man, fick, man var ju instängd och inte fick sticka någonstans. Och det är däremot, är det ingen tidning egentligen som skriver om. Däremot så skriver de en jättemycket sådana här tårdripande artiklar, både på de olika ledarsidorna, sådana här när, när vad heter det, Sverigedemokraterna håller sina manifestationer och där finns människor som visslar. Det är ändå ingen som springer omkring och bankar på dem, utan för, för, bara att. Då skriver man att det är tot mot demokratin och andra saker. Men när man drar in demonstrationsrätten från vänstern, då blir det automatiskt tyst i de här tidningarna, särskilt de liberala tidningarna. Liberalerna brukar alltid springa kring och köra med olika citat från eh, gamla liberaler, till exempel som det här med Voltaire som säger att man ja, stödjer inte din åsikt om jag skulle dö för dem, även om jag aldrig har hört någon liberal som har svungit kring och dött från någon, <laughs> någon annans demokratiska åsikt. I alla fall så, eh, de borde jag alltså, absolut ju ta upp de här sakerna. Varför har man begränsat demonstrationsrätten för de här människorna? Likadant är det när det gäller Salem-demonstrationerna där Plötsligt bara blockerar man oss så folk inte ens får komma dit och demonstrera ju. Mm. Ja, teort är det ju naturligtvis. Synnerhet det man ser där är lund. För de hade rätt så mycket peperspray. Det Som man sprutar i ögonen på demonstranter för att de ska på något vis bli och och då för tvätta ögonen med vatten för det använder ju polisen de måste ha gjort det med 20-30 sådana burkar tågar och spray för jag stod och sen rätt nära lör och såg de sprayar folk i ögonen bara kallblodet spoltar och något skit i ögonen på folk det ser ju inte särskilt vackert ut men sen så gör man det ju med motivet att polisens uppgift är att upprätthålla lag och, och ordning och sånt men det är egentligen det är det egentligen som jag tycker är den avgörande frågan vilka som är vilka som gör sig skyldiga till lagbrott vi har ju allmän demonstrationsrätt i, i Sverige och det den omfattar naturligtvis de som vill demonstrera för bättre bostäder för den här eller mer bostäder för den här manifestationen som alltså man kallar det också och hade tänkt att ockupera tre hus som man skulle hålla festlig i. Alltså, eller ockupera. Man skulle låna alltså sin egen egendom. För det mesta var kommunal eller statlig egendom, domhusen. Och, och där skulle man gå in därför att man det är så alltså som vi har sagt här är 30 000 ungdomar som i den här regionen Lund, Malmö, Arlöf och runt om här som inte har någon möjlighet att få tag i en, en bostad alltså människor, ungdomar som är så gamla så de skulle egentligen flytta hemifrån de är så gamla som de ska sparkas ut ur boet. Det har fåglar och djur och alla andra lärt sig. Och det har väl förmodligen människorna också en naturlig känsla för. Man bor inte hemma hur länge som helst. Och de är i den åldern. Men de förvägras den rätten på grund av att det saknas bostäder. Men också naturligtvis för att de inte har möjligheter att köpa sin lägenhet De som har... Den möjligheten, de som har relativt rika föräldrar och kan ordna fram en halv miljon till att köpa sin bostad för, de klarar sig förmodligen än så länge. Men, men de som behöver en hyresslagenhet, de har alltså absolut ingen chans. Och då kan man fråga sig vem det är som gör olaglighet. Alltså det är en av FNs fastställda och Europakonventionens rättigheter oss fastställt att vi har rätt till en bostad. Och det är ju naturligtvis ett brott mot de mänskliga rättigheterna som politikerna gör sig skyldiga till. Och då får man fråga sig, är det inte oss i ett brott naturligtvis att ha tomma lägenheter som står oanvända av politikerna? Det är ju inte så att det är politikerna som äger dem på något vis, utan det gör vi alla tillsammans. Samhället det är skattesättning. Alltså det är, det är vår, vår egendom, även de som demonstrerar, det är alltså deras egendom. Och då eh, är egentligen polisen medhjälpig till brott mot mänskliga rättigheterna när man vägrar tillgodose sig dem. Ja, alltså sen ska man också tänka på att Sverige är rätt så reaktionär när det gäller sådana här saker, alltså ett land som har väldigt restriktiva lagar för att eh, när det gäller på sådana här saker så är de flesta länderna Alltså där är det tillåtet faktiskt att ockupera huset. Alltså jag vet att i Holland som ett exempel är ett hus eh, tomt. Under en viss period så har ockupanterna rätt att ta ett huset. Och så är det i rätt många länder alltså. I Sverige är man väldigt... Alltså många tror ju att i Sverige har vi rätt att, som Rätt att uttrycka oss, våra åsikter på, på alltså väldigt liberalt sätt om man ska uttrycka, använda dessa uttryck jämfört med andra länder. Men så är det faktiskt inte i, i Sverige utan tvärtom. Man har väldigt restriktiva lagar när det gäller sådana här saker. Och, jag menar, och det är precis som du men Andra länder tillåter ju att de säger väldigt tydligt i lagarna att har ögon och och det står tomt så får du då beslöst oss huset alltså för du har ingen rätt att ha ett hus så låta det stå tomt när särskilt när folk har ingenstans att bo i och sådana lagar borde ju självklart finnas här i Sverige också här har vi hus som vi vet att stått tomma i över ett år som inte används varför skulle man då inte få ockupera dem? Ja, nej, och så just alltså där, eh, hur samhället utnyttjar sina resurser. Där samhället producerar för att ge största möjliga profit. Men hade samhället inriktat sig på att producera så att alla människor och alla behov tillgodoseddes. Till exempel bostäder också. I Sverige kommer nu den närmaste åren. Eh, Byggandet minskar med ungefär en fjärdedel och då ska vi veta, det slår mot bostadsbyggande i synnerhet det kommer till att byggas alltså, och sysselsättningen bland byggarbetarna, den kommer till att och mellan 15 och 20 000 personer kommer till att förlora sina jobb där det är något som framgår och en prognos som Sveriges byggindustri har, har tagit fram och, och de pekar på att det är framförallt bostadsbyggandet som minskar och det är naturligtvis ett stort problem samtidigt ska människor, 15-20 tusen byggnadsarbetare tvingas gå arbetslösa samtidigt ska ungdomar behöva springa omkring och ockupera hus för att visa på att de behöver en bostad och våra politiker eh, som kommunalpolitikerna är Lund och på andra ställen som håller tomma hus eh, och inte låter ungdomarna bo i dem de, och de, samtidigt begår de brott mot de mänskliga rättigheterna enligt de staturer som Sverige har godkänt både i FN och i Europakonventionen. Polisen ställer upp som medhjälpare till brott mot de mänskliga rättigheterna för de försvarar alltså, den privata äganderätten till fastigheter. Det är, det är klart, alltså, vi har privata äganderätten till fastigheter. Och det, det är, kan vara okej, okay. men det är inte okej okay när det blir ett problem för samhället. Och det är det idag. Tomma fastigheter när det är en brist på så många bostäder är naturligtvis ett problem idag. Där hade man ju kunnat sluta som man brukar säga, två flugor i en smäll. Man hade kunnat låta de här byggnadsarbetarna. Fortsätta av sina arbeten och så har man kunnat bygga bostäder, bostäder som ungdomar hade kunnat flytta in i. Mm. Istället så gör man tvärtom här i Sverige. Ja, precis. Sparkar byggnadsarbetarna och slänger ut ungdomarna. Vi kommer in och schackar dem, kackar dem och bakar Vi tar ett hus dom. Ingen putt vi tackar på, vi byter in och smackar dem istället för ut för katorna, vi kommer in och fackar dem Det blir en schack, man vill sabotera det totalt Och kupera alla byggnader vi... Volymen redan på tio, vi spränger alla spik just Vi tar ett hus i kväll Vi tar ett hus i kväll Vi tar ett hus i kväll Vi tar ett hus i kväll vi tar, ikväll, vi, tar ikväll, vi, tar ikväll, vi tar ett hus vi tar ett hus vi tar ett hus vi tar ett hus, vi tar ett hus Du lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti, Burlöf, Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Jag som är i studion är Viktor och Jan. Telefonnummerna till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Vi har pratat om arbetslösheten och vi har pratat om, eh, om bostadsbristen och det som hände i Lund förra helgen, Ockupationsfestivalen. Vi ska fortsätta och prata nu lite om EU, därför att eh, det är ju val om blir det, två veckor ungefär till EU-parlamentet, det mest, vad ska man säga, inf inflytande parlamentet som någon någonsin har funnits. Det uppfyller ens en gång inte kriterierna för borgerlig demokrati, utan tvärtom är det bara, som jag tror jag sa förra gången, en, en form av, i bästa fall kan man kalla det, revisorer till till uh, Europa, kommissionen och ministerrådet. Knappast ens det en är de för de har inte uh, själv rätt att lägga förslag eller någonting. Sätt. Vår linje är ju att vi bojkottar det valet. Vad sa du Viktor? Varför ska du det? Du... Jag håller med. Alltså, det ligger ju Europaparlamentsvalet ligger väl någonstans i linje med val i. I, i visserligen så får fler partier ställa upp i Turkiet men man vet ju ändå att det är militären som har den egentliga makten där och påminner också lite kanske om vanligt i Iran där var väktarrådet utser de olika kandidaterna som får ställa upp så att eh, det ligger väl på den demokratiska nivån skulle jag vilja säga i, i Europaparlamentet där var visserligen alla får ställa upp men inflytandet ligger egentligen där hos... Eh, hos ministerrådet och kommissionen som senare blir utsedda det är självklart att man ska gå på de här där finns kommunistpartiet som ställer upp i de här, men de går ju tydligt ut oss och säger att vi ställer bara för att vi ska få information det är allt också. och kanske lite klir till som vi kan använda till valkampanjer men de är helt klart tydliga och i alla senaste när de går upp och ställer upp till valen så har de tydligt att det här är liksom ett bluffval alltså det är ingenting annat, det finns inget Inflytande där överhuvudtaget. Så därför ska man inte eh, tro på om ni läser: kanske att det finns andra kommunistpartier som ser upp runt i Europa. Att de gör det för att de tycker att det är demokratiskt, utan tvärtom. Alltså, de är väldigt ärligt klart för oss att det är en odemokratisk institution. Och det märks ju. Alltså, man ser ju direkt vad det handlar om. Man har ju släppt en rapport nu inte så länge sedan när det handlar om lobbyregister. Man har att varit lite kritiska mot att det springer omkring för mycket lobbyister. Man har varit väldigt kritiska till att det springer omkring rapporter också. De sparkade man ut väldigt snabbt och de fick inte skulle få tillträde i och med att de avslöjade för många skandaler. Lobbyisterna därmed har ju rätt fortfarande att springa omkring där inne. Och då tyckte man ändå att man skulle göra någon form av register där. Men så kom man överens om att det skulle vara frivilligt. Så tycker de att det är en stor seger för att 20 procent har anslutit sig till det. Men när man tittar ju lite närmare på det så ser man ju väldigt tydligt att de som har anslutit sig, det är ju inte de stora aktörerna, alltså advokatfirmorna och sådana här saker som har anslutit sig. För det är ju trots allt de som har ju hand om de stora klienterna. De, får, de här advokaterna de får ju ändå betalt per timme för att springa omkring där och det är ju säkert att det är vilka advokater som helst så de får väl någon 3-4 tusen spänn i timmen för att springa omkring där och då är det självklart att när de för någon staden så handlar det ju inte om om, eh, som visste tidigare om man har, man har serverat ju valig kaffe på mötena eller något sånt, utan det är, handlar om viktiga saker då Ja, ja alltså det, det är parlamentet där är många som känner sig kallade och jag förstår alltså tänk 150 000 skattefria kronor i månaden är ju naturligtvis ingen dålig inkomst så förstår det är många som vill åka ner och bli kandidater så kallade, eller vill bli parlamentariker i EU-parlamentet. Det är nästan 150 000. Det känns ju ganska lockande men det är klart man ska ju bli vald också och det är bara en 20 stycken som då får tillhör det nya skattefrälset men det har ingen betydelse vilka som åker de försöker framställa sig som om det har betydelse vilka idéer de har vi så Olle Smitten på Valborg eller på eh, tavlor vill införa eron och eh, Mona Sahlin och deras eh, första kandidat de ska göra Europa eh, rött och vänsterpartiet är EU-kritiska och alla möjliga... Vi hör Sverigedemokraterna ska rädda händerna ena och ända andra och Piratpartiet ska ta bort i e och allt möjligt. Men alltså ingenting av det de pratar med är någonting som de kan göra i EU-parlamentet. Allt det här är frågor som vi kan vägra och ta emot genom den svenska riksdagen. Men om ni minns Lissabon-föredraget, så förvägrar man oss rätten att folkomrösta om den. Vi fick inte lov att säga vår mening om den. För det är i sådana fördrag som allt där står vad EU ska göra. Där står alla besluten och allting som är antagna. Så vad de ska därmed och göra det är för mig egentligen obegripligt. De har ingen, ingen funktion att fylla. Jo, de kan säga ifrån till exempel alltså kommissionen, när de presenterar kommissionen och väljer in och nya, så har de rätt att sig över kandidaterna. Kandidaten duger inte, utan då får de komma med en annan. Men det är bara det att om de kommer med en annan så är det en likadan ungefär. Det är alltså ett redskap för storkapitalet för att kunna utjämna så att de inte får leta och agera över gränserna och sånt. Därför att de kapitalägarna har blivit så stora nu så det finns inget land som är tillräckligt stort för dem utan de måste agera över, över mycket större områden och då vill de införa Regler och de grejer man. De står i de olika Lissabonfördraget, Maastrichtfördraget och alla de sorter man. Och sen så naturligtvis är alla hemliga företag som är ju slut om genom olika handelsorganisationer och olika företag och sånt. Men det, det är sådana grejer som hemligstämplas och de hemligstämplas även för EU-parlamentet. Det får inte EU-parlamentarikerna överhuvudtaget yttra sig om. Det är förlag som är i, i stil med det. Och, vad heter det? Uh, uh, vet du vad det heter? Det var ju ett avtal man hemlighöll här i Sverige. Det var innan uh, Sverige var så insultade i Man genomdrövde det genom hemliga förhandlingar. När det blev avslöjat så fick man lägga ner förhandlingar. Men det är du är ju duktigare på att hålla hemligt Så där genomför man dem. Handelsavtal till exempel med Colombia och handelsavtal med Israel och, och sådana grejer med alla diktaturer runt om i världen slutar man handelsavtal och som mest gynnade stater sammanar troligtvis också deras militära strategier som grund på alltså att de ska gå imperialismens örende och plundra eh, den tredje världens folk ja, Jag kommer inte ihåg heller vad det, men jag vet att det var Lepa som var och, och, och peta lite i det där det blev avslöjat av eh, miljörörelsen av någon konstig anledning trots att eh, det handlade trots allt om ekonomiska regler egentligen. Det var ett, det är ett väldigt intressant avtal som visar egentligen att hur den rika världen exploaterar den tredje världen och visar också Sveriges inställning till just den politiken, särskilt en person som då Lev Pagotski skulle anses vara radikal just i sådana här frågor går ut och faktiskt trycker på för det här avtalet, jag kommer inte ihåg vad det är att vi får leta upp det Jan och vi tycker att ni ska ta del av det avtalet också, jag sätter in och läser ja Jo, och det, det är så alltså man kommer fram till besluten i EU, så därför har det ingen betydelse om det sitter folkpartister eller Sverigedemokrater, piratpartister eller feminister, eller moderater eller miljöpartister det har alltså ingen som helst betydelse, det har naturligtvis betydelse för dem som sitter där nere 350 000 skattfria kronor månen, för dem har det naturligtvis betydelse, och naturligtvis så skulle vi kunna gå och rösta om om de, då jag nu 20 stycken som Sveriges kan ha om de sa till exempel att de sätter av 100 000 kronor i månaden vardera till den offentliga sektorn och nöjer sig med de 50 000, då skulle man ju kunna rösta på, på dem av det skälet men det har jag inte hört någon av dem säga ännu nej, nej alltså anledningen till att man har ett sånt här parlament är ju just för att ge hela EU-konstitutionen en, en form av demokratisk prägel på det sätt. Att man ska, man ska rösta till makteliten där, där de ska ta beslut och det ska se fint ut på pappret. Det är därför de existerar egentligen och det är väl därför eh, kommunisterna också säger att vi bojkottar det här valet eh, med en fas och så att man inte ska ställa på, man ska inte gå, man ska inte köpa de lögnerna som egentligen eh, de går omkring och, och, och sprider. Och sen är det också det, vi har ju tidigare berättat om det, Men undersökningar visar ju att oavsett vilka grupper som sitter där så, särskilt de stora, då, de konservativa och de socialdemokratiska grupperna då, de, de tar ju mer och mindre gemensamma beslut i de viktiga alltså i alla viktiga frågor yeah. så är det i Sveriges riksdag också och, och det är ju så alltså, jag menar Labour i England som är emot alla former och, och skyddslagar för arbetarklassen de, de har ju en politik som ligger till höger om Moderaterna eller Alliansregeringen här. Så, så det är inte så att, eh, det är också, eh, att, att det blir rött för att det sitter fler Sosa eller vänsterpartister nere i parlamentet. Det är fortfarande ändå samma Lisabon-förtrakt som är gällande, eller inte gällande nu än så länge har överenska arbetarklassen reddats oss. Jag hoppas de reddar oss nu till östen också. again Jag lyssnar på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Jan och Viktor. Vi har pratat om arbetslöshet, vi har pratat om eu och vi har pratat om bostad, bostadsproblematiken. Vi ska fortsätta att hylla en 50-åring kan man säga. En, en som i år har fyllat 50 år. Och det är den kubanska revolutionen. Och Viktor, du som är i Latinamerika, vad är Sydamerika, vilket man kallar för? Latinamerika är ju inte Chile, väl precis? Men eh, Sydamerika och Kuba ligger ju i de regionerna. Vad har den kubanska revolutionen varit ut för kubanerna? Vad har den betytt för de andra därmed är i Syda, Sydamerika? Alltså man kan säga så här att den kubanska revolutionen gjorde ju slut på ett apartheidssamhälle. samhälle Tortur och utsugning och, och analfabetism och, sort, och andra saker. Ju. Det viktigaste var inte bara att man gjorde slut på de här utan man la grunden för att skapa en annan politik. Och en politik som väldigt på sätt att göra sig särskilt mer eller mindre på alla områden än den svenska politiken eller politiken som i stort sett existerar runt om i världen. Vi har ju hela tiden hört ju egentligen sedan 90-talet redan lite tidigare egentligen att den nyliberala politiken är ju den som ska frälsa oss. Man har gått omkring och sagt att det är för dyrt att ha offentlig vård och skola och andra saker medan och istället har sagt att uh, vi ska satsa ännu mer på sjukvård vi ska satsa ännu mer på fientlig skola och så vidare och där har man gjort väldigt stora framsteg också I, jag menar Kuba har ju klasser på jag tror det är 15 personer som de har i sina klassrum och det är väldigt märkligt att vi i Sverige då inte kan ha råd som är bland de 20 rikaste länderna som finns i världen skulle inte ha råd med ha 15 elever i sådana fall så det innebär ju att lärartartigheten är mycket högre där och läkartätheten är mycket högre där än vad den är i Sverige också men den har ändå inneburit väldigt stora, vad ska man säga, stora förändring för Latinamerika i stort också för att den har påverkat väldigt mycket. Alltså, den har, Kuba har ett väldigt stort utflyttande... Det, det är inte så som man eh, springer och skriver i boll media och hör att ja, det är en, alltså, alltså, man ser det som en diktatur och något sånt, utan det gör man faktiskt inte i Latinamerika. Och jag vet att man inte gör det i Afrika heller för den delen. Utan tvärtom, man ser det som ett land som har faktiskt brutit med imperialismen och försöker forma sin egen politik. Och sen kan man tycka vad man vill egentligen om, om Kuba i, i, i andra sammanhang. Men just de här sakerna anser alltså, man är väldigt, väldigt viktiga och i Latinamerika ser man ju mycket så att varför ska vi hela tiden springa kring och, och, och, och, och putsar skorna till USA när ett sånt litet skitland där precis så här bredvid som man brukar säga till exempel från Argentina om man ska jämföra med Brasilien och alla de stora nationerna medan vi, vi som är stormakter egentligen rent ekonomiskt sett jämfört mot Kuba, varför ska vi börja oss för sådana av de här typerna kan inte göra det så att det är därför det, är därför det har ju alltid varit ett sånt tal från USAs sida egentligen just när det gäller Kuba ju att de kan alltså då så en annan politik egentligen. och det är ju just därför de har ju också fått utstå ett sådant hat också ju. man tycker ju att alltså det finns ju län, alltså man springer ju alltid kring en bambla som det är en demokratifråga just när det gäller och rösträtten och sån här men det är ju inte det det handlar om utan det handlar om hur man utformar sin ekonomi egentligen för det märks ju väldigt tydligt att hade det varit den här frågan då hade man ju självklart inte haft handelsrelation med, med saudi -Arabien eller andra länder som där man inte har någon rösträtt överhuvudtagit mer eller mindre. Så, så att det handlar ju man har ju en annan sorts ekonomisk politik och den bygger ju på en socialistisk planushållning, den sortens politik och det, det är den enda sättet att göra slut ju egentligen på alla de här problem som existerar. Sen att Kuba har problem, ju, det innebär ju, alltså det är ju ändå ett i sig själv ju. Samtidigt så efter 1990 när Sovjetunionen i kommunitet så tappade de ju ändå 80% av sin utrikeshandel på en gång och Då ska man ändå komma ihåg att de länderna som var runt omkring där i, i Latinamerika, nu var ju vissa av dem var fortfarande diktatorer eller hade precis kommit ut från eh, diktatur så de hade ju inga relationer heller med eh, Kuba. Men nu har ju situationen förändrats väldigt mycket ju i Latinamerika och man har, fått väldigt, man har fått mycket bättre förhållande med Latinamerika, men också med större delar av den övriga världen. Och det har gjort ju att Kuba har gått fram väldigt mycket just på väldigt många områden. Och vi hoppas ju att det kommer att fortsätta så Ja, det är de första femtioarna. Jag, jag tänkte på någon som sa demokrati. Man, man tänker hela tiden på EU. När man, man, man, man framställer ju Kuba som en diktator på grund av att man har inte partival i, i röst när man röstar. Det, det är ju det som är skillnaden. Man, jag menar man har rösträtt och man får rösta och välja folk i på Kuba, både till parlamentet och de lokala församlingarna men där röstar man på personer som är aktiva i de olika ens omgivningar eller på fabriken eller i bostadsområdet eller någon annanstans i EU har man en jävla massa politiker, eh, partier man får välja på olika partier visserligen kan man uppryssa en del man kan personrösta, men de politikerna åker till ett parlament där de inte har ett jävla skit sig ifrån dem, men medan poli, eh, kubanska befolkningen får välja politiker eller företrädare som har någon makt över situationen och också är redovisningsskyldiga tillbaka för vad de har uträttat hela tiden, så där det är ju demokratin betydligt leva, mer levande än vad den är i, eller om, nu kan man inte snacka om demokrati när det gäller EU-parlamentet för, för det, det uppfyller inte kraven för, för demokrati men nu ska vi prata om Kuba Kuba har ju också fått eh, rätt så mycket internationellt, trots att det är ett U land så är det ett land som värnar om miljön eh, väldigt mycket, har fått utmärkelser och pris för eh, många miljöprojekt och är ett av de länderna som ligger långt framme i, i, i samspelet med naturen det är det enda landet som har bedömt att har en hållbar utveckling just på miljöområdet så att det är ju, de andra länderna borde ju verkligen ta efter just när det gäller miljösammanhang men sen är det ju också märkligt just det här med det kombanska valmodellen, för den är exakt likadan som den som finns i USA <laughs> det, därför är det väldigt märkligt men jag har aldrig hört någon gång att säga att man har, tycker att valen är odemokratisk, alltså man har ju ett personval som man har i USA där man vill gå ha elekturer och sånt, så det var själva den biten är ju likadant. Ändå så säger man ju aldrig till egentligen att det är ett odemokratiskt val i USA trots att det är ett val som egentligen bygger på den som har mest pengar, egentligen som kan, kan hosta fram mest pengar, så fungerar det ju inte på kurban. Där har ju till och med ingen rätt att ställa upp i själva it TV och något sånt som kandidat, utan det man gör ju är att man nominerar inom den närmsta kretsen, sen går man på sätt och vis vidare. Och, och då måste man precis som du säger, man har redovisningsskyldighet varje halvår. Uppfyller inte de kaven och då dåliga ursäkter, ja då har, då har man rätt att kräva nyval just på den kandidaten. Men det kan ju inte bli mer demokratiskt än så egentligen. Och, och, skulle man haft en redovisningsskyldighet här om man skulle haft ett sånt här val här i Sverige kan jag garantera att alla de hade ju blivit utsparkade direkt. Utöver det så har man ju alltid ju låtit medborgarna komma till tals i konstitutionella frågor. När man antog den nya konstitutionen då på 60-talet då, då fick ju alla jag säger så, det, det var ju en process som fler år ju. Alltså alla fick ju komma till och säga vad de tyckte om det. Här får vi inte rösta om eh, Lissabonfördraget som ersätter vår egen grundlag, kan man säga. Det är en ny grundlag som vi har antagit egentligen kan man säga. Mm. Och, och det, då blir det ändå väldigt märkligt att man kan gå och peka finger på ett annat land och säga att ni är demokratiska. Men vi säger att vi hoppas att de fortsätter med 50 år den typen av jordomkater i det skulle ja. vi här i Sverige mot väldigt mycket 50 bra. år så det blir det kanske ett exempel för, för jag menar ska 30 eller 250, 350, 350 tusen jobb försvinna inom den närmaste tiden enligt det så kallade export nej, globaliseringsrådet som den borgerliga regeringen har skapat så är väl vi också snart ett öland men, eh, men till vi Ja till Kuba Vi vill bara säga det här där också att ni, För er som lyssnar just nu Det är ju så här att äh, det är En kubafest börjar om äh, tre minuter i, I Malmö Det ligger på några skolgatan Tio om jag inte har helt fel ja, Ungdomens hus ja. äh, äh. heter det annars Och äh, så spring dit in där det kommer vara en hel del tal Men också mycket fest och, och ni kan träffa andra människor Så känner ni till så mycket om Kuba Så kan ni prata just med dem Och det kommer säljas material om Kuba också med det så sa vi tack och jag och en fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater i luftromanar röda fana, på röda fana Framåt kamrater i luftromanar röda fana som segen ger Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska segern nå Röda farna ska mot seger gå Lever socialism och lever friheten